karibu e, katika e, shule ya Biblia leo siku ya alhamisi e, tarehe sita Aprili 2020 Tunaena kitabu cha Samueli wa kwanza tuko kwenye mlango ule wa sita kama tulivyosomewa Mlangu wa sita una jumla ya mistari iko na ni e, mingi kwa wastan e, ni okay, wiki ijayo tutakuwa na sura fupi mwanangu 27 tutakuwa fupi sana kwa hiyo tutautumia wiki ijayo kutoa kama ufupisho au tathmini ya kitabu hiki kinavyokaribia kuisha na nini tumesha kiona kukumbusha tu kwa hiyo leo taenda tu moja kwa moja kwenye sura ya reo lakini tutagusa vitu vichache hivyo tawalia eh tangia mwanangu wa 17 wa 18 tumeanza tulikutana na mtu anaitwa Daudi Eh Daudi mfalme anayemtarajiwa ambaye ameshaapakwa mafuta lakini hajapewa e, kiti cha ufalme na Mungu anapendezwa Mungu anapendezwa na, na, na, na, na moyo wa Daudi Daudi ni mtenda dhambi vile vile eh na tunaona katika sura ijayo atakuwa kabisa yuko kwenye kukosa na sura iliyopita alikuwa na anaelekea kukosa japo hakukosa alitakidogo auue mtu au auwe watu kwa hiyo lakini tunatume kwa kusikiza habari za Daudi sura ya leo na na watu wengine eh na watu wengine kina Sauli eh wiki iliyopita tuliona kina, na, na Bali na, na mkewe Abigail aliyekuja kuwa mke tena wa wa pili wa, wa Daudi ambaye nayo ni makosa Mungu hajaamrusa hapo na wake wengi eh. ni, ni ni picha ambayo tuna tunajifunza maisha ya kila siku ya Mkristo vitabu kama ile ya na kale kama vitabu kama hivi vitabu vile sita Samueli wa kwanza Samuel wa pili eh wa kwanza wafama wa pili nyakati nyakati wa pili pia nitaeleza nita wiki ijayo maana hivyo vitabu au vinasomekaje lakini hivi vitabu na namna hivi vinavyoonyesha maisha kila siku ndivyo muhimu sana kwa Mkristo aliyekuwa sasa ambaye yuko anaendelea kumlingana bwana eh vitabu vile vya msingi kwa mfano vitu kama Kitabu kama cha uh, Yohana tabu zile injili nne zote unakuta havikwambii maisha ya kila siku e, unakutana na mtu anadanganya matokeo yake unayaona humo huko sasa kwenye vitabu kama vile ni kama maelekezo moja kwa moja hivi ni maisha ya kila siku ni kitabu muhimu sana na ndio utakuta kwenye makanisa havipo hata vile vingine navyo havipo injili nazo hazipo vile eh katika vitabu ambavyo umepoteza mvuto kwa, kwa makanisa ni zile njiri kwa sababu yale maneno ni makali ni ya moja kwa moja kwa hiyo wanatafuta maeneo maeneo yaliyojificha ficha ili kusudi waweze kupitisha jenda zao kwamba wanaaabudu Mungu unamsema nani makanisa karibu yote wanaaabudu Mungu lakini ha, wanasema maneno yao eh kwa hiyo vitabu hata kama hivi tunavyosoma pia Ukivisoma vibaya unaweza ukatoa mafundisho mabaya kwa mfano ukakuta makosa ya Daudi ukasema basi kwa sababu Daudi ni m... Ni ni, ni ni mtu wa Mungu alafu anadanganya basi na mimi nitadanganya hapana. Mungu anaweka anamweka Daudi akiwa nadanganya ushi tujifunze Kuto kudanganya tuone madhara na matokeo ya, ya kudanganya. Kwenye sura ya leo Daudi hatadanganya lakini Dawidi, sura zijazo hatakuwa naenda kudanganya kama sura mbili zilizopita pia. Sawa. Kwa hiyo mlango wa 26 tunamuona ni kama marudio ya mlango wa 23 na 3 na mlango wa 24. Eh kama hujasoma vizuri unaweza kufikiri kama umerudia Biblia. Na hakuna kitu kwenye Biblia ambacho ni cha bahati mbaya. sura kama hii ambayo inaonekana kama ni marudio na ni utangulizi tu. Ni Mungu unakuta ameweka kwenye kwenye maandiko yake, kwenye kumbukumbu kumbu za maandiko yake pia kutukumbusha kwamba maisha ya Mkristo ni kama mzunguko. Eh, hey, yani maisha, hasa maisha yote duniani, unajikuta unapitia katika hali fulani, halafu unakuja kukutana nayo tena hali kama hiyo. Kwa mfano unaanza kwenye huzuni, ukakaa kwenye huzuni baadaye au mashambulizi, ukashambuliwa, baadaye ukatoka mbali, ukatulia, ukafurahi, ukajoy. Baada ya muda mfupi unajikuta ume-rudi pale pale tena. Hali ya mzunguko. Hey. kwa hiyo taswira ya sura inayojirudia rudia, Mungu anaiweka wakati mingi kutukumbusha kwamba matatizo yale ulipata kipindi fulani, furahi ile ulipata kipindi fulani, tena, usishangae. Hey. Eh. Sura ya leo ujumbe wake mkubwa nini? Ujumbe wake mkubwa tutaona mambo hasa makubwa matatu. mazuri ya Daudi. Kwa sababu sasa hivi ndio character wakuu. Daudi, Sauli eh hasa. Hasani tunaona katika nyakati sura hizi tulizopo kwa sasa. Na tutaona mambo mengine kama matatu pia au mawili ya Sauli. Sasa hivi Sauli hana jambo jema analo retain. Eh, hana jambo hata moja jema la ku. Unakumbuka mwenye wakati Sauli anachaguliwa kwenye mlango wa 9? wa 10, na 11 pale injili haliwe kukosa mapema, alianza kukosa mapema. Lakini mwangu hatisa alichagulwa kwa kwa vitu yake vizuri. Kwanza alikuwa mchapa kazi, alikuwa msikivu. Alikuwa mtu anayejishusha, mwanu ukipenda Mungu wa kuinua jishusha Hata ukipenda watu akuinue wa pia ujishushe vile. Kwanza ni mtu mwenye vigezo vizuri lakini akalewa madaraka, akajisahau maisha ya Mkristo bila hata kulewa madaraka wakristo wengi hatuna madaraka lakini nirahisi sana kuteleza mguu wetu na kuanguka ninahisi kuteleza ukiwa mkristo kuliko kusimama ukiwa mtembe na mkristo anayeteleza na kusimama huyo ni mkristo alioiva iva e, kwa hiyo mafundisho kama haya e, yanatusaidia pia kufanya nini ku kwa makini kwamba saa yote mtu anazo kaanguka kama alioanguka Sauli kama Daudi atakayokuwa na ruka sura inayokuja na sura ya 23 21 iko eh kama 21 22 na hapo alianguka kama ameenda kwa, kwa Filisti na nini sasa tu ndio e, sura yenyewe moja kwa moja ilikuwa kama utaangulizi fulani mstari wa kwanza anasema basi hao wazifi wakamwendea Sauli huko Gibea wakasema je yule Daudi hakujificha katika kilima cha hakira kuelekea Yeshimoni basi Sauli akaondoka akashuka nyikani kwa Zifu naye alikuwa na watu 1000 wate ule wa Izraeli pamoja naye ili kumtafuta Daudi katika nyika ya Zifu naye Sauli msali wa akapiga hema katika kilima cha Hikila Hakila kilichoelekea Yeshimoni barabarani lakini Daudi alikuwa kikanyikani akaona ya kwamba Sauli amemfuata mpaka nyikani basi Daudi akatuma wapelelezi akapata habari ya hakika ya kwamba Sauli amefika e, ngoja hii mstari mimi ya kwanza ngoja kwanza tufanye masahisho afu <laughs> e, tuende kwenye mafunzo manti biblia zetu hizi wazee eh kabla tuyasahisha twende Turudi nyuma twende katika mlango ule wa tatu. wa kitabu hiki hiki tuanzie mstari ule wa 10 na na tisa Sura 23 mlango ndipo wale wazifi wakakwenda kwa Sauli huko Gibea unaona vitu kinafanana ni kabila hilo hilo ni wazifi wanaenda kwa Sauli wa, wa, wa yuko Gibea eh? wakasema je yule Daudi hakujificha kwetu Ngomeni Mahoreshi wanamshtaki wazifi mara nyingine kumbuke alikuwa ametoka kukomboa watu wa kundi hilo eh? hasa watu wa Keila. Eh, lakini walikuwa ni kundi moja hawa. Ni kama yani uje usaidie wilaya moja, afu ushitakiwe na wilaya nyingine. Ni ndugu hawa. Walikuwa ni eneo moja. Alikuwa Daudi hana uwezo wa kusafiri kwenda mbali. Hakuna na ndege, hakuna niki. Wakaenda kumchongelea kwa Sauli. Na taarifa ya Daudi kwamba alikuwa amekomboa Israeli dhidi ya Wafilisti na hasa dhidi ya Goliati. Hakuna mtu alikuwa hamjui Daudi na wema wake oke okay. anaweza kuwekwa na makosa mawili matatu lakini picha ya Daudi na nyimba alizokuwa naimbiwa kwamba ameua watu 10,000 na nini kwa hiyo walikuwa hawamshambuli kwa sababu labda ya makosa hapana ni wachonganishaji tu basi ni watu wachonganishi walikuwa wanajua wewe mawaki eh walikuwa walikuwa wanajua wewe mawaki hawa hawa wazifi kwenye sura hii wanafanya kitu kile kile eh mzumbuko mana kieni ni. Kwa hiyo pointi ya kwanza unayo okay kabla hatuendea kwenye pointi lakini tu, tu, tuangalie. Hem tuangalie eh tuende, shini na 24 mstari wa pili. Mbele kidogo twende kwa so, sababu aya marudio yanatokea 23 yanaenda mpaka 24. Twende na 24 mstari wa pili. Anasema hivi. Anasema mstari wa pili anasema ndipo Sauli akatoa watu elfu waliochaguliwa katika Israeli wote wakaenda kumtafuta Daudi. Nakukumbusha nilipokuwa tunasoma hapa ni sema kwamba King James haisemi 1000 nasema elf tatu Sawa. Sasa haiwezekani dau ukiangalia mtiririko wa sura ni ule ule ni wazifi wale wale Sauli anamtafuta vile vile huku wanasema 1000 huku wanasema tatu na inaonekana Sauli alikuwa anatumia watu elfu tatu tangia nyuma. Kwa hiyo unaona kwamba ni discrepancies au ni utofauti ambao unaona kwamba Biblia ya Kiswahili ilikuwa imekosa lakini eh, King James ilikuwa sahihi ilisema elfu tatu na hapa inasema elfu 1000. Eh, Sahiisho la kwanza. Eh. Lakini saisho la pili ni ni neno gani ambalo nilikuwa nimeriona linaleta tatizo. Okay. Okay, tuta tutaangalia tuta, tuta vitu vingine lakini twende sasa kwenye fundisho. Tunajifunza nini? Point ya kwanza tuliona hapa na ni vitu ambavyo natakiwa viingie katika mioyo yetu, viwe sehemu ya tabia yetu. Fundisho tuliopeata ni kwamba Daudi hapa kuna kosa alilofanya. Hakuna kosa siyo kuone kitu anachokifanya. Hajapiga mtu na ana, ana, ana, anajua kwamba alikuwa anamkimbia Sauli na anapata nafasi ya kumoa mfalme lakini anazuia watu anamuinamia ana, ana, ana, ana anampigia yani anafanya uwema usio wa kawaida. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya katika hali ya kawaida. Mtu anakutafuta kuue, unakutana naye, una, una, una, unazuia watu asimuue, alafu unampigia na magote na unamuombea una, una unafanya nini? Eh. Biblia nasema adui yako eh au akiwa na njia, mlishe akiwa na kiu mnyeshe eh Mwaj iache gadabu ya Mungu asira ya Mungu yeye mwenyewe Mungu ndiye ndio hakimu hu ni kama mtu akivupiga ukimrudishia unakuwa mkosaji japo kwenye mizani mmelingana eti kwa mfano mtu aje akushambulia au anishambulie nimrudishie sawa kimsingi wote mmepigana moja moja si ndio lakini siku ya hukumu wewe ulierudisha ndo na Unafanya nini? Unahukumiwa. Kosa lake linafutwa na la kwako. Maisha yetu ya kila siku lazima tukumkike kituacho. Mtu akikupiga usimrudishie. Mtu akikushambulia akiku usimrudishie. Wazifu wanamshambulia nani? Daudi. Mara ya pili wanamshtaki bila kosa, bila nini? Ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni kwamba katika maisha yangu ya na wewe ya kila siku hasa ya Mkristo, hasa ya Mkristo lazima kutatokea watu watakushambulia bila sababu. Biblia inasema Kristo anasema walinichukia bure. Yaani sikuwa anakosa kabisa. Eh? Wengine watakuzushia. Na pia tujifunze kwamba sio kwamba muda wote wengine ni wakosaji, wakati mwingine wakosaji ni sisi wenyewe. Tujifunze. Kabla hujapata sababu ya kumzushia mwingine au kum, au hata wakati mwingine kushirikiana na watesaji wa mtu mwingine. Wakati tu mfano unakuta mashuleni, mashuleni unakuta watoto wana tabia kutesana tesana. Nani anajua hiyo habari? Wa unakuta wanamshambulia wana mtoto mmoja kwa sababu moja nyingine, ama inaweza kawa wivu, ama inaweza kuwa labda hafanani nao au kile. Alafu unakuta wengine wanawapa nguvu na kuwaunga mkono wale watesaji. Unakuta wanakoa upande wa mtesaji. Hao wazifu wako upande wa mtesaji ambaye ni nani? Ni Sauli na wanaenda vibaya zaidi sasa tujifunze tujifunze kwamba eh wewe umekofanya kosa Uwe hujafanya kosa mwanadamu yote hasa mtu wa Mungu eh huyu Daudi amkina alikuwa hanyu nao pombe alikuwa tu anaonekana ni mgeni kati kati yao japo anawatendea leo memo tunapojifunza mengi kutoka kwenye hii lakini tuondoke na hiyo hoja kubwa na hoja kama hii kimsingi inatakiwa ingine ndani izame itoke iwe sehemu ya maisha yetu ya kila siku tuone sababu kama wazifi na kitu kimoje katika hili e, ni kwamba matatizo yana tabia ya, ya kujirudia rudia eh hivi kwa mara ya kwanza anapona akumbuka kilichomponya ni kwamba ni wafilisi walikuja kumshambulia Sauli akaachana naye sasa Sauli anarudi tena kumtafuta na analetwa katika mazingira ya, anakuja katika mazingira yale yale ya, washtaki ni wale wale watesaji ni wale wale ndio na, anahisi na, kwamba walimu hawana tabia ya ya kufanya kama ya wazifu ndio tabia ya walimu wangu tabia yangu na wewe tusipoisikia sauti ya Mungu itakatugeuza tukasimama katika njia mpendezayo sawa tunaweza tukatoka hapa bado tuka hmm tukaendelea kuwa na vi vi, vi makando kando ya namna hii lakini kila siku lazima tuendelee kuyapunguza yani ni kama mtu anayekata kucha huwezi kuzikata kucha ukazimaliza lakini lazima uzipunguze na kucha zikipungua ni zema haitegemei kwamba zifutue ziondoke kabisa vingineyo sasa tatokwazi hii creepord hao mtu ambaye hana vidole kabisa so kucha isemaye kidole unasema umefikaje hapo nimetoa kama mfano kamba maisha yetu ni lazima kabla kiburi hakijakua kikate kama maisha ya kuto kutokumoomba Mungu siku mchana wakati wote kutokumweka Mungu katika fikra zetu ikianza kidogo ikate eh Asima kama jicho moja lako nitaka kukosesha lingoe kama mkono wako ukate uingie ukiwa kigutu mbinguni eh kwa tunaona hiyo tabia na ni kitu ambacho tunatakiwa tu kiwe sehemu ya utendaji ya tabia yetu Ndiyo tofauti ya watu wasikisikia sauti ya Mungu na watu wanaenda kama kanisani kuzifurahisha nafsi zao eh makanisani ni ni, ni, ni wapi utaenda kwenye kanisa ulipokute hoja kama hii inatufundisha ina, ina kutokana na neno la Mungu anaweza kaja kaongea anajiita mchungaji ki-psychology tu eh unajua e, Albert Einstein alivai kusema hivi yani anatoa mifano kutoka kwa watu wasio wa Mungu na mungu. Pala lazima tuitoe katika Biblia. Sabia kitu cha kwanza tunajifunza. Tunataka kwenda maeneo mengi. Eh lakini sitaenda huko koso, munda umeenda, pia, uh, Lakin kwa sababu ya muda umeenda lakini pia labda somo ni refu. Lakini ukienda katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango ule sitafungua pale. Mlango ule wa 3:17 na 18 pale. Eh Yae, ni vibaya sana kusema bila kufungua. Hebu tuende pale. Nitasoma mstari mmoja alafu nita nitaishia hapo. Nilikuwa na vitu vingi vya kuongelea eneo la Petro ya 1 3 17 na saba. Biblio, anasema hivi. Anasema iegweanzia 10 na 4. Kwa mfano 14 anasema hivi. Petro wa ya 1 3 14 tunasoma na 17 anasema, "Lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki, mnaheri msiogope kutisha kwao." wala msifadhaike bali mtakaseni Kristo Bwana mwenu mwenyewe. Daudi yuko katika hali ya kuteswa. na anateswa kwa sababu ya wema wake, yuko upande wa Mungu. Eh, hafanani katika vitu vingi. E, ni mkosaji ndiyo katika maeneo mengi lakini ni mtu ambaye roho yake imependeza. Mungu. Msalimu 17 anasema hivi, tuko kwenye Petro wa kwanza maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya kuna watu pia wanateswa kwa sababu kwa mfano unakuta mtu ni kibaka ni mwezi unakuta hana makazi anapotokea anatafutwa anafanya nini anateswa lakini Mungu anasema kuna kuteswa kwa aina mbili tuteteswe kama Daudi tusiteswe kama Sauli twende msali ule wa watano tuendelee mbele kuna vitu vya kujifunza lakini tuna kwa hiyo tunaona pointi ya kwanza Uwe umewachokoza, uwe hujawachokoza. Na especially kwa umekaa vizuri na Mungu, lazima utapata maadui watakushtaki watakushambulia, watakufanya vitu sivyo ndivyo sivyo. Eh msali wetu hivi, Daudi akainuka, akafika mahali pale alipotua Sauli. Daudi, Daudi akapaangalia mahali alipolala Sauli na Abner mwana wa Neri, jemadari wa jeshi lake. Nae Sauli alikuwa amelala kati ya magari na hao watu wamepiga hema zao wakimzunguka ndipo Daudi akajipa kama himeleki muhiti na Abishai mwana wa Zeruya ndugu yake Yoabu akisema ni nani atakayeshuka pamoja nami kwa Sauli kambini Abishai akasema mimi nitashuka pamoja nawe basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku na atazama Sauli alikuwepo kati ya magari yamelala, Usingizi na fumo lake nimechomekwa chini karibu na kichwa chake naye Abuneri na watu wake wamelala wakimzunguka ndipo abishaya akamwambia Daudi Mungu amemtia ndani yako mikononi mwako leo basi niache nimpige kwa hilo fumo hata nchi kwa pigo moja sitampiga mara apiri. Yaka usi, usi ya pili lakini Daudi akaambia Abishai usimwangamize kwani ni nani awezae kunyosha mkono wake juu ya masihi wa Bwana naye akawa hana hatia Daudi akasema aishivyo bwana bwana atampiga au siku yake ya kufa itampata eh, au atashuka kwenda vitani na, na apotee mstari wa moja hasha siunyoshe Nisiunyoshe mkono wangu juu ya masihi wa Bwana lakini sasa tafadhali toa hili fumo lililo kichwani pake na hili guduria la maji nasi tuende zetu basi Daudi akalitwaa lile fumo na lile guduria la maji kichwani pa Sauli nao wakaenda zao wala hapana mtu aliyewona jambo hili wala kulijua wala kuamka maana wote walikuwa amelala kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Mungu kwa Bwana Mbona nimesoma maandiko mengi kwa, kwa pamoja ningeweza e, kubreak, break nikafundisha alafu lakini ngoja tuunganishe kuna vitu vingi vya kwanza kazi ya kwanza vile ni kusaisha. <laughs> eh msahihisho wa ya kwanza yanakuja tusome msari ule wa wa 5 wenyewe anasema shauli alikuwa amenara katikati ya magari ukisoma katika king james hajatumiwa magari kwa kweli ametumia ni kama mahandaki eh inaonekana Daudi hata tangia huko nyuma akina Sauli walikuwa hawana technique magari watu walikuwa na magari walikuwa ni wa Filisti. E, walikuwa wana wana wana e, farasi na nini lakini magari si lazima ayo kama haya sasa lakini yale ana mtu mwingine alikuwa na magari inaonekana alikuwa ni akina Farao magari ya lakini ukisoma katika King James hajatumia magari ametumia trenches Trench ni kama mahandaki au sehemu za za kujificha e, za kijeshi e, kama mahandaki mashimo e, sasa hayo ni masaaisho unajiuliza kutoka kwenye mahandaki ya kijeshi ya vita kwa magari unajiuliza alikuwa an, ameamua nini mpaka gaandika hivyo hujui unaweza kusema sasa inai ina, haijalishi basi hapana neno la Mungu likisha badilisho eh ni sadamu unaweza kwamba mwenua labda nguo nyeupe kama hii alafu kaenda ukajikuta labda in, in, inafuliwa pamoja nyingine inakuwa kama nyekunyeku hata kama hajachafuka lakini bado imetoka kwenye mpango wake wa wale eh kwa hiyo haya maneno yanachakachua ya hasa ya Kiswahili lakini sio ya Kiswahili tu ni Biblia zote kimsingi nenda kasome ni NIV imekosea kuliko ya Kiswahili kimsingi Biblia inaitwa NIV New International Version Makosa yake ni mabaya kuliko ya SUV ya Kiswahili Standard Union version ya Israeli. Lakini yote yamekoshwa ila hili makosa zaidi. Kwa hiyo lazima tujiondoso sababu tunaposoma hapa kimsingi tunakuwa tuna King James pembeni inafanya nini? Ina natoko tumeilinganisha kabla ya kuja hapa. Na kwa ya kwanza ni masahisho. Ah pili kuna masahisho mengine ambayo nadhani nime. Okay, kitu ngoya mm, nione kama kuna maswaliyo mengine. Okay, yaona ni hilo ndo nimeiliona kubwa. Lakini kitu kingine cha ja kuangalia naomba kabla sijaenda kwenye fundisho kuu, niguse kitu kidogo. Unaona mda wote Daudi anasema Usiunyoshe mkono wako juu ya nasema, masihi wa Bwana. Kwa kweli tuseme ukweli. Masihi ni mtendakazi wa Mungu wa pako mafuta. Anaweza kawa ni, ni mfalme, anaweza kawa ni nabii, anaweza kawa ni mshungaji, anaweza kawa ni, ni vipengele hivi, yani ni mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu. Hii ni hoja kimsingi ya Daudi peke yake. Wote kwa Mungu kumpa mafuta kama Sauli. Sawa? Amepakwa mafuta ndiyo, na Mungu ndiyo, kupitia kwa samueli ndiyo, lakini kwa Mungu mtu mwenye kwanza Mungu hana upendeleo. Kwenye kusoma katika matendo ya mitume mlango wa kumi, mstari wa baina, tatu peto, anasema Mungu ana upendeleo muda wote. Biblia nasema kwa King James nasema God is not a respecter of persons. People. Mungu sio mtu sio nafsi yenye kuheshimu baadhi ya watu ama kwa kabila zao, ama kwamba amepakwa mafuta pana kimsingi mtu ambaye Biblia nasema mtu atakaye niutumikia baba yangu atamheshimu. Unajua mtu mtu ambaye Mungu anamheshimu ni mtu gani? Ni mtu anayemtumikia. Bila kujarisha kwamba amepakwa mafuta au mafuta ana cheo hana cheo Lala mnenio Nukueni mtu hata kama anahubiri mara 50 kwa wiki kama hamchi Mungu yamkini kama hata hajaokoka maka hubiri wengi wajaokoka ujue hata kama amepakwa mafuta mpaka akaelea ndani ya mafuta kwa Mungu hiyo ni si chochote si lolote kwa hiyo Daudi haogopi kum... eni yani, kimsingi Daudi hajaelewa vitu. Na yamtini kumkumbuka Daudi hana Biblia nzima. Matendo ya mtume ilikuwa haijaandikwa akaisoma akijua kwamba Mungu haangalii cheo cha mtu wala na sabaha ya mtu. Na hiyo tu afundisha ilikuwa ni nadhani za kufundisha Jumapili kwa kweli. Eh watu unasikia wanaowachagua, wanaowaheshimu isi Israeli taifa la Mungu hapana. Hiyo habari haipo. Mungu angekuwa anaangalia watu kwa utaifa wao, asingekuwa Mungu huyu tunamjua. Na neno lake nimesema mara nyingi, liko wazi mara nyingi. Eh? Kwa hiyo ungemsingi mkosa Daudi ham hampigi sio kwa sababu ha jukumu lake hana jukumu la kulipa kisasi. Lakini pia unaweza kuliangalia katika katika muktadha wa wanadamu. Uki, ukimua mfalme, manake unaleta e eh, uh, uh, uh, u u uh, naniuko kesefu amani katika nchi kunaweza kutokea vita kunaweza kupuka vita kwa hiyo hiyo sio sasa swala la kimungu hapana ning kama uje labda uende kwenye taifa ambalo halina mungu halina nini hata ukimuua mfalme wao hiyo taifa likaingia katika machafuko eh sio kwa sababu ya kimungu ni kwa sababu tu ya wale watu Kwayo, daudia, naza, kwa hiyo Daudi anaweza kama alikuwa labda anaangalia hili kwa sababu tu ya ya matokeo anaweza kupata taifa lake kwa mfalme kuua ku, ku, ku, lakini lengo kubwa ni kumcha Mungu kwa Daudi. Sawa? Sasa tuje kwenye fundi, ilo ni kwa fundisho hilo lilikuwa fundisho sio dogo ni kubwa. Hakujifunza kwamba Mungu habagui, hachagui, hapendelei. Anaweza kapendelea watu kwa sababu ya faida walionayo. Mfano mzuri ni kama mtu mwenye labda watoto chuchukulie labda watano au wawili. Watoto wengine kama Yusufu aliyokuwa. Wote ni watoto wako sawa asilimia sawa lakini mmoja ni anakusikiliza ana ni anamcha mzazi wake anamti mzazi wake na mheshimu ni mtu wa faida mwingine ni hamchi mzazi wake hamtii hamskimizi hamkini ame utakuta kiwango wote ni watoto kwake kwa ni sawa kabisa lakini huyu ana, ana thamani kuliko huyu mwingine japo wote wanadamu sawa na amenenewa ninachokisema do hicho kwa Mungu Mungu kwa asili hana upendeleo wa utaifa wa wa wa wa jinsi ya mtu Mme au mke hapana hapana ni mioyo yetu inayotupa upendeleo machoni pa Mungu Yesu alisema yeye aliyesamehewa sana upenda sana eh wapo wote mbona mkawa kwa hiyo unakuta kwamba uhusiano o wa, wa, hapa wala sio Sauli kwa sababu nimpa kwa nafuta hapana kama ulimnenesha Sauli na watu wengine Sauli alikuwa ana alimax chache sana mbele za Mungu lakini kwa kuanzia watu wote tuna sawa mbele za Mungu sasa hoja tuyo ipata hapa hii ni undayo ni kubwa kwa kwani kili kwamba nilikuwa sikui sana japo ilikuwepo lakini hoja kubwa zionyefunza hapa ni kwamba hoja ya kwanza tujifunza ilikuwa ni kwamba bila kujalisha kwamba umewatendea mabayo mazuri wanadamu watakushambulia watakusaliti kama hao wazifu amemsaliti wa Daudi eh Pointu ya pili tuona kwenye hiki pingine na inatokea ina wapi watu muda wote watakuchokoza hata ukiamua kwamba hata usisalimiane na watu Unaweza ukakutana na mtu ukasema niki, niki ukisalimia unakuwa umechokoza. Usiposalimia anapo unakuwa umechokoza vile vile. Uk, ukigeuka kumwangalia nasema mbona ameniniangalia sana? Yaani ananitafuta nini sasa? Mimi nimejichafua. Usipomwangalia anasema ana kiburi. Naelewa yshaona hiyo hali. Koti ni, ni kubaya. Ukimpa, upande wa mbele hataki na nyuma si unampa upande gani? Sasa haa ukiangalia emso msoma ule mstari wa waona nitaeleza baadaye maana ma, ma, maneno fulani lakini ngoja tu, tu, tu, tufafanue hiyo hoja. Eh mstari ule wa wa, wa nane Anasema hivi, ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mkononi mwako leo, basi m, niache nimpige kwa hilo. Unaweza kusema akamshambuliaje? Huyu Abishai nitaeleza ni nani kwa undani kidogo lakini ngoja niseme alichokifanya kwa sababu anaona nimesha huko kwanza. A, ana anaamuingilia Daudi katika misingi yake wanamjua Daudi kwamba sio mtu mwenye kulipiza kisasi ndiyo sio wanamjua ili aone imani ya majemadari wake wanamjua a, kama ni kumuoa Sauli alikuwa amuue kwenye sura iliyopita ya sura milizoopita sura 23 na 24 eh pale alipoenda akamkuta ndani ya, ya, ya kama palo badala ya kumuua akakata tu upindo wa vazi lake alikuamulie pale na walimwambia hivi hivi kwamba sasa leo adui yako wamewekwa mikononi mwako na Mungu tena ndio ile siku Mungu aliso alizoanza kwao wamesema ukitafuta bilioni sima hakuna walijitungia maneno leo hii utakwenda utapata washauri kwa sababu mtu labda ndo amepata migogoro Watu wana, wana watatumia ukipata washauri watakuwa katika mia, tisini watakuwa na tisa yangu. Watakuwa nakushauri uharibu zaidi. Leo hii hakuna sehemu mbaya ambayo haina washauri kama sehemu ya ndoa. Yaani bora ushauriwe na sehimu? watu watakushauri biashara kwa. Eh hey, anzisha biashara hii duka hili linalipa na kweli italipa. Lakini nenda kaisikilize dunia kwa habari ya ndoa. Nenda kaisikilize dunia kwa habari ya kulea watoto. Hey wakati unakuwa mkali, wazuhusu watoto wende wakacheze wajue dunia. Manake hukwa, eh hey, nicho watakachokuwa nakwambia. Sasa hawa wanaomba ushauri, wanachokoza, yaani wanam wanamjua Daudi wana, wana sio mlipa kisasi. Wanamtaftia na mistari ya kwenye Biblia ambayo sio sahihi. Sawa? So, kwa hiyo unaweza kusema kwamba wamemchokoza. Wamemchokoza kwa sababu kwa mfano kama angewasikiliza. Wanamchokonoa wanamchokoza wanamchokonoa watu wanaweza kanijua msimamo msima wako kwa mfano tuchukule, anatoka kijana ni mcha Mungu ana anapenda ana, ana, sana kwenda kanisani anaosoma neno la Mungu anafanya nini anaenda nampata ana, rafiki hao ni rafiki zake rafiki labda wa kike na labda mchumba anatarajioa anakwambia mimi huko unakoenda kusari kwa kweli mimi sipapendi tu ni sehemu au na hiyo ni kwani chanzo cha kutokwenda kabisa eh anatafuta sehemu ambapo hakuna neno anakupeleka baadaye Anajua kwamba kukutoa kukusali kwenda kutakusali hutakubali. Anaanza na kukupeleka sehemu nyingine ambapo kuna uongo uongo baadaye anakufuta kabisa. Yaani manake hawa watu walikuwa wanambeba na na pamoja naye wanamtoa katika msimamo wake, katika wema wake, katika weupe wake wa moyo kumuingiza katika Kizasi Watu watakushauri hivyo Watu watanishauri basi. Na sisi pia tujifunze sio watu ndio watu wanafanya kwetu, sisi tunafanya kwa watu pia. Lakini sisi tunao lisikia Yesu lakini naamini ninyi mnao nisikieni. Na sisi tunao vitu kama hivi sisi kabla ya kushauli, kabla ya kumchokoza mtu msimamo wake. Eh, msimamo wakati mwingine msimamo kama kama kumtumikia Mungu usipokuwa na msimamo dunia itakutengua mara moja kuacha kumtumikia Mungu dunia yaani ni rahisi sana kukwambia kwamba huo ndio muda wa kufanya. Huo muda wa kuenjoy maisha. Wewe wewe ni kijana wa miaka ishirini alafu nenda kanisani huo ndio muda sasa wenyewe wa kucheza, enjoy maisha. ndiyo sio. Ni hicho watakachokwambia. Lakini muda wa kuenjoy maisha sio huo. Haujawepo muda muda kuenjoy maisha sio kuishi maisha ya dhambi. Sio kuishi maisha ya anasa. Kimsingi ni kiume chake kwa tunaona hio kwamba bila kujalisha watu na wengi wanakuwa ni marafiki wengi wanakuwa ni watu wako hawa, hawa okay, nani kuna huyu anaitwa Abishai Abishai wamesema ni ndugu yake Joab kuna namtu mwingine nafikiri ni Azazel Azazel as, as, au azaeri, azaeri, walikuwa watatu vijana watatu ndugu watatu walikuwa ni watoto yani tmsingi Daudi ni mjomba wao ni watoto wa Seruya Seruya ni, ni dada yake Daudi naonekana alizaliwa ama kwenye nyumba ya Jesse au kwa mdogo wake Jesse lakini ukisoma katika Samuel wa pili sehemu fulani hawa ni ni ni, ni, ni, ni wajomba wa wa zake Yowabu anakuja kuwa ndoje medali wake mkuu japo baadaye kabisa ukisoma Samuel wa pili inapoishia utakuta Yowabu kama anamgeuka ana na anamgeuka ana, ana na kumuongoza vibaya anamuua anamuua hata hata hata huyu uh, kijana wake Daudi eh uh, nani yana huyu aliyemuua Amnon nani tumshane okay. ke je naoki daudi vile wa pili uh, daudi alikuwa hataki ameshakuwa mfano eh ni kitu kibaya kwamba unakuwa una, una, <laughs> eh? ni mtu ambaye umezoea eh umzoea uh, kumsomwa sana lakini yani hawa watu wanamsaidia sana kwa kweli wanmuwezesha kuwa mfame hicho wale ndiye yoabu huyu mwingine ndiye anaoja kumsaidia kumua eh muhiti nani Uria eh kwa hiyo unajosema usingi unafikaje huko kimsingi natanguliza habari kishudi tuunganishe neno la mungu lakini uh, uh, hapa ndie ana huyo uh, abishai ndugu yao wengine anamshauri kufanya kosa ambalo Daudi angekuwa ni kama amelamba matapishi yake kwa, kama ni kunua ngesha mua daudi kama ninge ba, fanya baba angefanya zamani lakini u, yuko kwenye mtihani mkubwa angeweza kuanguka hapa anaushinda watu watakushauri vibaya watu watashauri vibaya eh kwa hiyo um, yule kijana nilikuwa namsema ni Absalom Absalom anauawa na yu, kwa nguvu ya mipango ya Joab yu, mtoto wake Daudi mwenyewe japo nilikuwa ni mtoto Korofi niliwanaaza kumpindua baba yake na baba yake akakimbia paka Mahanaimu huko upande wa pili wa mto Jordan eh ukisoma katika kitabu cha Samweli wa 2 utafika huko kipindi fulani eh, kwa hiyo tunaona kwamba watu watatuchokoza watu watafanya nini Tutwende, tutende tuone msali mmoja nje ya hapa alafu tufunge tu funge, funge. Eh, ukisoma katika kitabu cha Uuni msali muhimu sana eh, Kiasi case fulani kuna doctrine nzito sana jua huyu msali hata eh, tukao tutakutana huko mbele sio siku za hivi karibuni lakini tutaangulize tu em Mithali 24 21 bila nasema hivi Mithali 24 21 na Mithali 24 20 mstari 21 mithali eh? anasema hivi Anasema hivi Mwanangu mche bwana na mfame wala usishirikiane na wenye kigeugeu katika vitu vibaya of course tabia nyingi ni mbaya kwa kueleza kibinadamu eh hey, unafiki, umbea, maneno maneno uzembe, uvivu ili vitu barakini kati ya vitu vingine vibaya ni kitu kinaitwa kigeugeu mtu ambaye leo anaweza achukue uh, mfano mzuri kwa sasa hivi una unazo kukutana na na labda na sasa hivi taswira wa waaji zaidi kwa sasa hii ni sawa wanaume na wanawake. Hii mtu anzae kwa mabibi. So swala la mwili kujifunika kwa mwanamke ni jukumu lake la kwanza kuliko hata wanaume. Ukakutana naye leo amevaa vizuri, kajifunika vizuri. Vizuri kabisa. Kesho unakutana naye unakuta amevaa vile vyao, vile vingine vyote. Yaani huwezi kama unashindwa kujua yuko kwenye kundi gani. Leo amevaa kama kahaba, kesho amevaa kama maraiki. Sasa lazima tuwe na kitu kinaitwa consistency. Yaani tabia isiobadilika. Na nini tabia ikabadilika barika tabia mbaya sana kwa sababu gani hata katika utumishi wetu unaweza ukawa unamtumikia Mungu vizuri, alafu kesho unachokuta unajikuta uko yani huna upande. Huna upande. Eh? Na ni tabia ya watu wengi sana. Waya ni kwambie, tukikishikubali kwamba tuko mbele za Mungu, toa mtubikamo, toeshe masha kiMungu, lazima tuwe tujulikane upande wetu nupi. Lazima tujulikane upande, eh? Sasa hapa wanataka Daudi huku nyuma haja hajahalipi kisasi. Kitu kinachonikosa kubwa sana kwa Mungu. Huku wanataka lipe kisasi. Labda ki wiki inayokuja wanataka asilipe kisasi. Yaani kujulikani huku upande gani? Sasa watu wa namna hiyo Yaani hata yale yani, memo uliyofanya yanakuja kufutwa na yale mazuri. Unaizokuwa mtu labda ni mweupe sio mwizi sio e, Mrarushwa na ana nini? Akaenda akafanya kakosa haka. Kamoja moja. E. Labda mtu huyo labda sio mtu mwenye tabia za za urukanjia au uzinifu wa sharati. Akaenda kafanya mamoja akapata ukimwi akamuoa. Mwingine aliyokuwa na anaishi huko, akakutana pesa kazi umefikaje kufikaje huko. Hiyo ndio tabia mtu ambaye hana upane unaojulikana, akikrosi kwenda upande wa pili kuna kitu kitamkata. Hapa matazizo ya Daudi angekuwa makubwa sana. Okay, tuja tujifunze. Kuna watu wengine ambayo tunaweza kuona eh kitu kingine macho kwa napa ni nini. Tunaoona bishai nzuri kwa jua wa watu kuna himeleki, mhiti hawa alikuwa ni watu wake wale waliokuwa watu wake wasaidizi wake makamanda wake Wal walioanza wakiwa ni watu hohe -ho hahe alienda akakutana na watu walikuwa na madeni waliotengwa walioteswa walio nyima haki wakaungana na Daudi sasa hivi ni majemadari baadaye anakuja kutawala naye tena utawala mkubwa sana Unajua tunaposimama pamoja na Kristo, atatutoa katika uwe hai, katika kutengwa, kudharauliwa, kufanya nini, hatimaye tutisimamisha katika haki, katika nguvu, katika heshima. Tuendelee mbele mstari ule wa. Eh, uh, imetulifika mseno ngapi? Okay, uh, kwa vana anasema masajio mengine niliyoaona samani nzuri tu toee kwa mfano anasema mstari ule wa wa 12 wananasema sasa mbona kitu Jami, ni, ni vigumu sana kuacha vitu ambavyo vimejisanisha kwa mfano anasema katika mstari wa mbili mwishoni pale anasema maana wote walikuwa wamelala kwa kuwa usingizi mzito okay kabla ya masajio hapo tuseme hii usingizi eh tunaona pia kwamba baada ya Daudi kutokuchukua hatua, unaona watu walikuwa 1000. Waeiulize anakuja Daudi na Abishai, anaingia, anafika kwa mfalme, anachukua fumo lake, fumo kwa nyingine hapa ni mkuki, anachukua gudulia lake la maji, eh? Anaonokanavyo Anaoroka navyo watu wote wamelala. Manake Biblia anasema ulikuwa ni msaada wa usingizi msizo kutoka kwa bwana uliko umewangukia. Mungu anamsaidia Daudi mara ya pili dhidi ya Sauli. Sauli kuna wakati alikuwa ameshamteka, alshamweka kati lakini akaamiwa kwamba nyumbani kwa, kwa mambo yameharibika. Kimbia. Akakimbia Daudi akakawa ndo salama na na kupona kwa Daudi. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba tunapomtegemea Mungu watu na na, na huku nyuma anasema msiniambiie kwamba nimuue kwa sababu yamkini ataenda vitani atafia huko na kweli alikuja kufika kwenye vita akajipiga mkuku mwenyewe akaomba tu mtu ammalize eh kwa hiyo na vitu hivi hivi, hivi ndivyo unaozo kesema ni wapi ni hapa nyuma tupotoko kwenye msara wa, eh, wa kumi 11 eh na 10 na vivyo hivyo ndivyo aliyokuwa alitaka kumoana na bali akasema basi bwana mimi namwacha na bali kweli akaja kafa eh tatizo letu tusipoli tu simplee huwa sisi wenyewe tukamachia Mungu Mungu atalie. Sawa so, haina na kwamba <tos> naomba ile ieleeke vizuri. Haina maana kwamba tusichukue hatua yoyote hili. Hapana. Lakini inapokuja kwa mfano vitu vinavyohusu uhai wa mtu, eh? Unazo wengine mtu akimuone anauua, hii kusuda aamondoa, aamondoe. No, no, si eh? si na mtu akukuta huyo aliyeuawa anastahili kuuawa. Lakini sio jukumu lake. Eh? Sio jukumu lake kumua. Watu wote waliokuwa wanmtesa Daudi walikuwa na jukumu la akufa na hakuua Daudi lakini walikuja kufa anyway katika sura hizi tumemwona anabali tumemwona Sauli hebu tuende mbele kidogo tufike katika toleo msari wa 13 anasema inde Daudi akaenda ngamba ya pili akasimama juu ya kilima mbali sana palipokuana na na nafasi tele kati yao naye Daudi akawapigia kelele watu wale na na Abneli maana waneni akasema Eh Abner hujibu? Nipo Abner akajibu akasema, uu nani wewe? Unayemlilia mfalme?" Naye Daudi akamwambia Abner, "Wewe si si shujaa." Kuna kuna majibizano hapa. Lakini eh, ukienda mbele mpaka karibu na mwisho pale, naruka baadhi ya mistari lakini nitaelezea, eh, eh, eh ukisoma mstari ule wa wa saba anasema, "Naye Sauli akatambua sauti ya Daudi akasema, hii ndiyo sauti yako Daudi mwanangu. Haya maneno ashia sema kwenye sura hiyo Sura ya 24. Yaani kutoa tu sura 25, ya 25 walipoenda kwa Nabali. Wakati mtafuta ilikuwa hivi hivi. Mazingira ni yale yale. Pale walikuwa pangoni, hapa wako nyikani. Eh? Pale alikuwa yuko anavu, anana, Anafunika miguu yake, na tunasema maana ya kufunika miguu. Hapa alikuwa amelala, anaamka anaishikia sauti ya Daudi anajibizana majemedari. Anasema mwanangu Daudi, eh, ana maneno mengi mazuri, eh? na ana, ana, ana anamaliza msairo wa 20 anasema basi sasa isiingie damu yangu chini isimwagike eti isi sianguke damu yangu chini mbali na uso wa bwana maana mfalme mf, mf, wa Israeli ametoka ili kumtafuta kutafuta uhai wangu kama vile mtu awinavyokwale mlimani Daudi anaendelea kusema neno yale yale kwamba mfalme huku anasabuku wakati wanasema kwamba mfalme kuna watu wamekshauri vibaya leo anawaambia mfarmasi una hypothesis amda ni kama kumuinda kwale kuna masaaisho pale anasema ni kama kiroboto anatumia vitu vingi anasema kama ni kama kumuinda kiroboto na alisemwa huko wonyoa na hapa anarudia anasema ni kama kiroboto na pia ni kama kumuinda kwale actually anatumii kwale ni ndege fulani inaitwa partridge sikusule chakeni nini lakini kama kwale hivyo lakini masaaisho wanikwamba neno kiroboto hapo ameritoa Sasa, sababu ni nini haijulikani ndipo pale. Yaani ilitakiwa isomeke hivi mstari wa 20. Hatakiwa aseme maana mfalme waiza ametoka ili kumtafuta kiroboto. Yaani anajiita kiroboto kama vile auinavyo kwale mlimani. Wao litumia vitu viwili dhaifu. Daudi anaendelea kujitambua kwamba yeye nani. Mbele za Mungu muda wote kuna mazingira ya watu wanaifanya kama wanyenyekevu lakini katika kujiinua kama kiburi. Wapo namna hiyo ni siku takapo watu nafanya zomba la kiburi li liweze li, li kutuangaza liweze kutubadilisha kutu, kutu tutaliona kwamba kuna watu ambao katika kufanya kama kujinyenyekeza eh wanakuwa wa, wa ni kiburi cha unyenyekevu unamkuta tu mtu anaifanya sio msemaji sio nini mwema hivi lakini kumbe ndani yake ni kibuli kile eh kwa hiyo Daudi alikuwa ananyenyekezwa choko ya kiburi ni kwa sababu ya tabia yake ya kweli. Eh? Hapo tunajifunza hiyo tabia ya. Ya, ya ya. Sasa tu, tu, tu, tuna tunaona tunaona hoja gani hapa? Hoja tunayopata katika haya majibizano tunasema tuna, tuna kwamba e, pff, bila kujalisha wema wako na ubaya wako na wakwangu watu watakuumiza watu Wataku anyo wataku watakuumiza wataku au wataku watakutaftia watakuwe katika hali mbaya wote hemo nini insonfalo ni, ni Rahisi chukua majirani wawili ambao ni, ni majirani wanapeana mipaka uwezekano kwamba mipaka yao itakuwa inawapa urafiki au inawapa uadui uwezekano mkubwa huko katika lipi wadui ndiyo yani katika kumi utakutana labda kwamba tu kule kwa wala, ni, marafi, ni majirani alizao zinakusana sana ndio kiwe ndo kijana kupendana na ku, kwa sababu wanapeana mipaka pana nyingi inakuwa ni ushindani sasa sasa tunaoona hapa Daudi eh ana ana ana, ana, ana mstari kwa mfano wa 15 anasema akasema mstari wa 18 akasema Bwana wangu nlikuwa nimehukwa manene ana niwinda mimi mtumishi wake kwa sababu gani nimefanya nini mimi yani bila kufanya kichocheote utawindwa Lazima tulijue na ndio maana ya kuwa katika maisha ya maombi watoto mniskie muda wote kuwa katika maombi kwa sababu so, hasa unapokuwa ni mtu ambaye huifananiifanani sana dunia sasa ni mawili uifananie dunia hii kusudi usiwe na tofauti nao uwe mmoja wao au, au mfananie Mungu lakini ukishafanania Mungu uwezekano wa kuundwa kama Daudi Daudi hakuna sababu ya hilo tu okay kwa hiyo tunaona tu point tumeona point tatu point ya kwanza watu watakusaliti watu watatusaliti kama wazifu walichomfanya eh, Daudi bila kujalisha lakini pia watu watatuchokoza watajaribu ku, ku, ku, kutuletea mipango itakayotuvuruga hasa Inayo ile inayototoa katika mahusiano mema na Mungu kama Daudi alikuwa na tabia ya kutokulipa kisasi Watabia tabia ya kusikiliza lakini wanamwambia pana em nenda kisasi wanajaribu kukutoa katika tabia njema akupeleka katika tabia mbaya. Ni nyingine ni kuchokoza misimamo yao. Na misimamo msimamo mingi mingi neno msimamo sio neno zuri sana katika maana ya kawaida. Lakini msimamo mi, mi, na maana nzuri. Kwa mfano, mtu ambaye anasema mimi muda wote nitakapokuwa na afya siko stress kwa nini lazima nende kanisani, nikale chakula cha Bwana. Huo ni msimamo lakini ni msimamo mzuri. Na kimsingi dunia Neno msimamo kimsingi mtu mwenye msimamo kimsingi ni mtu mzuri. Kati ya mtu mwenye msimamo na na msimamo yupi mzuri? Lakini kwa picha ya dunia mtu mwenye msimamo ni mbaya. Haya jamaa na msimamo yapi? Eh? kwa sababu dunia inapenda mtu ambaye ana uwezo wa kupinda pinda. Hajulikani kama kwa kushoto au kwa kulia, huyo anaafiti sana kwenye dunia. Kwa dunia hawa watu wa dunia na kinabishai na kinamele na nani? Wanawafundisha wana, wana Daudi kuwa mtu kigeugeu eh, eh ule msami tumeusoma kwenye kwenye kwenye mithali tabia kigeugeu na na jina jingine zuri la neno kigeugeu naomba nitumie dakika moja kuelezea kigeugeu jina lilo tumika duniani zuri, inaitwa mabadiliko au lugha iliozoeleka hata kama ni Kingeza, lakini imezoeka kwenye Kiswahili pia inaitwa change wakati baraka obama anakuwa rais wa Marekani mwaka 2008 na 2009 aliingia na slogan ya neno inaitwa change mabadiliko. Neno mabadiliko katika ulimwengu wa dunia hii ambao kimsingi ndio kigeugeu. Yaani mtu huwe, ulio uri, tabia ya mtu jana na leo haio imebadilika. Of course kuna mabadiliko mazuri lakini tabia ya mabadiliko ambayo dunia imeiweka mbele ni ile mbaya. Kwa hivyo tunasema Mungu si kigeugeu. Mungu haabadiliki, si ndio? Basi Mungu ni mbaya. Kwa hiyo Mkristo wa, wa kweli anayeenda kimungu kimsingi ni mtu ambaye habadiliki, mwenye tabia ya Mungu. Sasa kwenye dunia kama hu huendani na ulimwevu wa mabadiliko. Mungu amesema wa wanaume wavae mavazi ya wanaume na wanawake na wanawake sasa hivi ni sawa sawa yote anavaa chochote kile. Ni mabadiliko. uu, e, wewe unataka una una tuambiwa vitu gani bwana? Hii ulimwevu wa, wa, wa sasa. Mungu tangulini Mungu amesema tubadilike wani daura mahilo tuangalie na somo la kutengwa kwa sababu so ni semu nzito au unazo kugusa katika mambo mengi. Sasa tuta tu, tu, tu, kwa kwa upande wa Daudi, mbona tukusee vitu vichache na kwa sababu so sio vitu vizuri sana vya kujifunza, basi tuta tu, tu, vigusa tu. Nitasoma viwili badala muhusu, Sauli. E, tabi ya, ya Sauli. Eh ya kwanza ya Sauli ambayo sio kitu kizuri pia e, ni kitu cha kwanza tunaona kwamba eh ulinzi wake unategemea majemedali, hana Mungu hana chochote lakini ana magari eh, okay kwa picha hapa lakini ana majemedali wamemzunguka na inaonekana walikuwa wamemweka kati lakini haikumzuia kwenda akanyanganywa mkuki wewe jiulize mtu ni jemedali, mkuu kabisa wa, wa wote ananyanganywa mpaka gudulia la maji huyo ni sio jemedali. kwa hiyo yeye alienda baada ya mkuki wake akinaaboneli akina watu 2300 na lakini, lakini kilaisi sana kwa sababu alikuwa hana Mungu anabebwa bila sema bwana asipoulinda mji wa ulindao wanakesha bure bwana asipoulinda nyumba wailindao wana bure eh Kutu lono, yu apia, ya, sema, api, kwa tunaona hiyo tabia pia ya unaweza kusema iko wapi tumeiona huko kwa sababu ya muda sitaenda kwenye uchambuzi wa maana lakini kitu tunachojifunza ukisoma katika ule mstari wa sita. ndipo Daudi akajibu aka mm, E, ak akamwambia mstari wa sita wa saba wa nane eh kwa mfano mstari ule wa wa 7 wa, basi Daudi na Abishai wakamendea watu usiku wakaendea watu usiku na atazama Sauli alikuwa kati ya magali okay kati ya ma, ya ma, ya, ma, ya wale na hasa alikuwa kwenye hiyo hizo hizo hayo mahandaki trenches na fumo lake liko kichwani mwake alikuwa anategemea mkuki na amelala Mungu tutakusaidia nkomera lakini tukimtegemea Mungu hata wakati tumelala Mungu anakuwa yuko macho. Mungu halali wala sinzi. Kabla hujalala mtegemee Mungu, mtegemee mungu, mungu. Kabla sio watu wengi wanatafia kulala wakaomba. Hawasomi hata neno la Mungu basi. Hiyo haitoshi. Haitoshi. Na ni uKristo wa uvuguvugu? Washo Kumuomba Mungu ni kitu kidogo hakina thamani kubwa kuliko kusikia Mungu ananena katika neno lao. Na ku ni kama Mkristo, usilale usiku bila kulisoma neno la Mungu. Usishibishe mwili wako ukashiba uka chakula cha usiku, ukalala bila ulinzi wa Mungu, ukitegemea mikuki na milango kufunga usiku na nini inapana? Anaweza kakuta Watu wengi wanaamka usiku na anakuta nyumbani watu wameingia wamekuomba kila kitu ye yeah, wakiwa amelala na siku hizo kunakuja usingizi sio wa bwana ni usingizi wa madawa eh yeah. wao ni ngine tuona ya ya, ya, ya Daudi i ya Sauli ni, ni ni ni mtu wa ni mtu mwongo anaoongo tangia nyuma ameshaahidi sina haja kwenda huko usasa hivi ahidi kama mara 4 Tano sita, mara nyingi karibu saba Kumi, hivi akisema Daudi sitakuwa mwanangu wakati mwingine anamwambia hata alimwambia hata eh uh, Jonathan kule kabla hawajaanza kutofautiana kabisa kabisa Daudi na Sauli anasema aje tu hamna shida sitamuua na nini lakini baada ya muda ufuma mrushia na sasa hivi anafanya vile vile anasema maneno ya uongo tusome msalimu 21 anasemaje nipo Sauli akasema nimekosa rudi Daudi mwanangu maana sitakudhuru tena kwa kuwa maisha yangu yalikuwa ya thamani, Machoni pako leo angalia nimetenda upumbavu nimekosa sana Daudi akajibu akasema eh litazame fumo hili akamwonyesha vita hivyo michukua na nini na hii sio mara ya kwanza kwenye mlango wa 24 Sauli alikuwa ame mteneo 24 17 24 msari turuke 25 turudi 24 tulikuwa 26 tuje tabia ya Sauli mbaya msari wa 17 hivi akaamwambia Daudi wewe mwenye haki kuliko mimi maana we umenitendea mema nami nimekutenda mabaya na wao umeonyesha leo jinsi ulivyotendea mema kwani bwana alinitia mikono yako hukuniua maana mtu anasema wewe ni mwema namwambia ana sitakuwa tena na nini na nini alafu baadaye anakuja kunuua tena anamtafuta tena kumuua mtu anamlai huwezi kumwamini tena Leo hii watu wa Biblia wanaenda kama lakini unakuta wakiubaliana kesho yale makubaliano yote yamefutika. Wamerudi kwa tabia kama za Daudi. Ndio, amini za Sauli sama sio Daudi. Eh? Anakuwa kigogewa, anakuwa mongo. Eh? Tabia ya mwisho ambayo sita sita yaandikia sitaisomea iso, sita maandiko kwa saa muda, eh au nisomee ni, ni mstari mmoja tu. Ni kawaida ya Sauli kumtumi, kumtumia Mungu sana katika baraka zake. Eh e, Msumam msali ule wa wa 25 kule mbele mwisho ni masura yale. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, "Ubarikiwe Daudi mwanangu. Utatenda mambo makuu, Tena katika katika tena hakika yako utashinda." Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akaenda. Leo hii katika watu ambao ni washirikina kabisa wanaojulikana wanaotumia ndumba na, na, na, na matunguli na vitu gani unakuta ni wepesi sana wa kusema Mungu akubariki sana okay yamkini wanasema Mungu wa dunia hii wanasema so, shetani naye anaitwa Mungu wa dunia hii na ndiyo sababu uliposikia watu wanakwambia kwa Mungu siji Mungu ambariki huwezi jua ni Mungu yupi waamie waseme jina la Yesu Kristo wako wachache ambao wana jina la Yesu Kristo la uongo eh, wapo wapo hasa walio wa Kristo wa, wa, wa kini wengi watamsema Mungu bila kueleza ni nani na shetani hilo halimpi shida jina linalompa tabu sana shetani na ndiyo sababu akajitolea kumtafuta mpinga Kristo hajaaitwa mpinga Mungu anaitwa mpinga Kristo jina linalompa shida ni jina la Kristo na jina leo sio dunia mtu anaweza kusema Mungu wetu eh, eh, mnakusanyika imani nyingine sasa hivi unasikia kipindi cha cha cha ugonjwa wa corona virus eh un, un, un, nasikia bado huko Ulaya siji nyingi tu hata hapa Afrika watu wanakusanyika wa imani zote sijui watu wa budha sijui wa, wa wa katoliki siji wa wa wa alutezi siji wa islam zote mtasali kwa jina la Mungu lakini jina ambao hamtalitaja ni jina la Kristo Kosea sababu Kristo pale kwenye leo kusanyika moto utawaka Ninakuomba usikusanyike na watu hata kidogo na na jamii mwenyewe wanaojifanya wanakusanyika kwa jina la Mungu lakini wamemwacha Kristo pembeni hata siku moja. Ukit... Akikupa shida we mwenyewe Kristo. Unataka tusali pamoja yeye. Tutalitaja jina la Yesu Kristo. Akikataa na wewe kata. Kama ukubali na kubali. Eh. Kwa hiyo unaona kwamba Daudi amini Sauli ni mwepesi na ningeweza ni kwenda kwenye, kwenye maandiko ya nyuma lakini kwa sababu ya muda sitaenda huko muda wote hata wakati wanaachana kwenye sura 24 eh aliondoka anambaliki ana kwa kwa kwa Mungu eh, Anamambia ana, ana anamwambia Mungu akubariki sana umetenda mema eh wewe ma, ma, ma, yani maneno ya watu maneno ya, ya, ya baraka baraka baraka fiki hizi usizisikilize Mungu afanye nini? Eh hey, tumtumainie Mungu, Mungu, waambie. Angalia mwenendo wake wa maisha. Angalia mwenendo wake wa, wa sala, wa maombi. Katika jina la Yesu Kristo, jina lipitaye majina yote, azema kwa sababu hiyo Mungu alimuinua juu sana akamkimilia jina lipitaye majina yote. Yeye kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa. Haja kwa jina la Mungu. Je, yeah, Mungu Mungu eh, eh, ni sawa na sisi hapa tuseme kusema muda wote kwa unasema mheshimiwa rais rais yani bila kutaja jina lake anaweza kawa rais wa nchi nyingine Eh? Kwa hiyo jina la Mungu kawa yote lakini taja jina la Mungu Jehovah. Taja jina la Mungu la, la Mungu wa Utatu mtakatifu, Mungu Baba mana na Roho Mtakatifu. Na jina linalofunua huo utatu muhuri wake kabisa wa Mungu, mwulo wa Mkristo ni Roho Mtakatifu. Lakini mwulo wa Mungu wa Utatu ni jina la Yesu Kristo. Ndio inatukisha kwamba huyu ni Mungu yupi. Akishakwemo Kristo, tunamjua huyu ni Mungu yupi. Kwa hiyo yu, unaona kwamba eh, huyu da, huyu Sauli alikuwa angekuwa Kristo amesha kujufunuliwa katika mwina, angeza hata kutaja jina la Kristo. Kwa sababu alikuwa amekaa kama kwenye kwenye uwepo wa Mungu wa kweli ila alikuwa ni mkristo alierudi nyuma aliyanguka ambaye ha, ha, ha, hawezi kashinda kutamka jina la Mungu wa kweli jina la Kristo lakini je maisha yake sio sa, sauli hakuwa mtu wa alikuwa ni mtu wao mtu anamtafuta mtu muue mara 9 mara 10 bado kinywa hakiwezi kinabariki wakati huo kina kinywa cha kulaani kina laani cha kubariki kina kinabariki Sawa kuna watu wa wa Daudi alikuwa ananaya watu lakini ni katika mazingira anum ambayo neno la Mungu linafafanua. Jamani tutaishia hapa. Tutakapokutanoe kijayo tutaendelea na mlango ule wa 20. Shina... Niwapite na mlango wa 27. Eh kwamba tutamaliza isu kitabu. Kwa hiyo tutakapokutana wiki ijayo tutakuwa mlango wa 28 panapo majarizo ya Kristo. Mungu Baba tunakushukuru kwa zako. Asante kwa hiyo tutonyufuza siku leo, kutoka kwa Daudi kwa maneno haya ukayabariki ukayafanye harisi katika maisha yetu bariki kusanyiko hili. bariki kazi yako Mungu tubariki katika yote tutie nguvu katika katika kazi yako Mungu mbinguni tukinje na kila baya na magonjwa na mashambulizi yote ya rohoni na mwirini na tupe kulitukuza jina lako katika matendo yetu na katika menendo yetu. na zaidi sana katika kulieneza jina lako kwa mataifa Mungu utakushukuru katika jina la baba Alamwana. mwana, ala mtakatifu, kupokea Amen. Amen.